خیار او شرط کی خیارو شرط خیار ګوره خیار او شرط مقدم کړو تاسو مخ کی څو خیار زده کړی اول خیار القبول مزه کړو دوهمم خیار المجلس زده کړو دریمم وای دریمم خیار نقد زده کړو خیار نقد کتر دي ټیمه پوری دروپې را کړې فبه او کنا به بپای عماته دریم مخ کی زده کړو کنا خیار قبول خیار المجلس خيار و نقد در درته مسالې د خيار او شرط ذکر کي بیا ب اور پسي خيار رؤيت يا خير کې بخيار ال عيبي پدې دريو کې اول خيار او شرط ذکر کړو تاسو اصول شاشي کې وایي چې يو سببې چې دې تاسو بيع وایي بل حكمي چې دې ته تاسو ملک وایي دا خيار شرط مانع د سبب نه نه دي د بيع نه نه بلکې خيار شرط مانع د حكم نه دا مسالم په حسامی او په سري شاشي کې زده کړه دا یو سبب دی چې بي حدا بل حکم دی چې ملک دی خیاری شرط مانع د سبب نه نه دي بلکې مانع د حکم نه دي وجم تاسو دا زده کړه ده چې کچرتہ د خيار شرط خلاف القیاس دی خلاف القیاس چې نو او اثر را کومولې په کار دي نو کچرتہ دا مانع د سبب نکوي نو مانع به د حکم نمشي چ مانع د بيع نه کو نو مانع د ملک نمي نو اثری قوي شو خيار شرط خلاف القياس ده او اثری قوي شو په اثر کې دو شيان راغله منع د سبب او منع د حكم لدي وجنه دا مانع د سبب نه نه بلکې دا مانع د حكم نه دي اثر کمو مانع د چانه ګرځو شه بس د حکم نه نو خيار شرط مانع د حكم نه ده د ملک نه مانع ده د بيع نه مانع نه ده بيع شويدا اجاب او قبول شوهیده دا یو مساله دا حاشیه کې لیکل شویده په دې مساله باندې اوس د بلې مسلې تفریع در کوم اغه دا چې خيار شرط ولي مقدم پرو خيار رؤیت او پر خيار عيب باندې نو وجه دا چې ګوره خيار شرط دا مانع دی د حکم نه د ابتداء الحكم نو چې دا مانع دی د ابتداء الحكم نه لدی وجه نه اول کې ذکر کړو بیا خيار عيب ذکر کړو ذکر خیار رؤیت ذکر کړو خیار رؤیت مانع ده د تمام الحكمنا مانع ده حکمن نه بلکې مانع ده تمام الحكمنه او خیار عیب دا به مانع ده لزوم الحكمنه ده نه دا دری دي خیار رؤیت مانع ده د حکمنا د ابتداء الحكمنا خیار رؤیت مانع ده شابهسی د تمام الحكمنا خيار العيب مانع ده د لزوم الحكمنا نو اولي خيار رؤيت ذکر پرو زکه د مانع ده د ابتداو الحكمنا به خيار رؤيت ذکر پرو زکه د ده د تمام الحكمنا به خيار حب ذکر پرو زکه دا مانع ده شابصي د لزوم الحكمنا نو پدې دری وړو کی یو مانع ده سبب نو فر زکه د دري وړه خلاف القياس خيار الشرط خيار الشرط ده, شرطی، شرطی ده جائز ده با جائز ده په البيع په بيع با کې خيار الشرط جائز ده په بيع کې نو بایع په بیع په بیع ل للبایع د خیر شرط کله بایع ته لګیږي خیر شرط دی ته وایخه چې زه دا کتاب پتا باندې خرڅ کما او ته ویریږي چې زه پدی کې دوکه شو یم اکثره په گاډو کې دا مسئله راځي گاډه چې ته په برګین کې خالي نه دا گاډي ډیر جنجالو ندي کاغذونو کې کی ترانسپلیټر کېو بایومیټریک او په دې ماشين کې په کې دا چې دی ورځ او چلو ور و نه ګځې پته ته نه لګېږي چې د ګړی ټیک ټیک نه ده نو ته برګین واه سره خییاې شر لګي چې زه د ګاړی بیا مدري ورځې ګرزو مع نو که خوښنی شو واابلم او که خوښ نه شو در تهاپسپوم نه د خییاې شر دری ورو پورې جایز دی موشتری ځانته درې ورځې خییاې شر لګول هم ټیک ده باید ځانته دری ورځې خیاې شر لګولیم ټیک ده او که دوړو خییاې شر ل ګولی یم ټیک ده. خیاري شرته د با نه نه د د ملک نه معار دی خیاو شرته جایزون خیاري شر جایز د ف په کې لل باید باید امځانته چې د و چې ما تدری ورزی اختیار دیول مشتري مشتیم ځان چې مشتري وي چې ما تدری ورزی اختیار دی والله او دواړو تم لګې دی شي والله همما کې دو ترکی بهدي یو دا چې والله همما په مشتري ور اتف لللبيع وال المشتري لهما د یم ترکیب په کده د چې الله خبر مقدم کا او الخیاو خلاست ام من د ولهما مکت آخره یاو د خبر مقدم کا او خلاست من مکت آخره وله خیاو د دوړو ته ا اختیار د خلاست یا من دری وري یا خیاو خلاست من ا اختیار دری ور نار شر در وري ثلاثه منسوبم لیکلید غورا ثلاثه ايام مبتددا او له الملكيار خبر مقدم صحیح ده سيدا او يا لهما فالمشتري ورتف ده نو الخيار مبتددا ده ثلاثه ايام ورت خبر ده كما منسوب کې في ثلاثه ايام بیا منسوب په نزعه د خافص روايه دري روزي بدوي ته اختياري فما دونها يا دري روزونه ب فما دونها والاصل فيه د دې لپاره د حديث ده مرویہ اغه حدیث د چریوایت کړی شوې ده شو ان حبان ابن ان حبان ابن منقذ ابن عمر الانصاری رضی الله عنه دا صحابې چې کان یوخپن فریب می خورده دوکې دو په فیل بیاات در خریدن و فروختن واخستلو خرڅولو کې به دا دوکې دو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل حسابایا تا چکل دی بیعکه ولا خرید او فروخت دی کولو فقل نو اویا لا خلابتا فریب نيست دوکه بنی ولیل خيار و سلاست ايامن او زما د پر بدر رزي اختياري نو ګور حديث کې درو رزي راغلي کنا ما درطويله چې خلاف القياس ثابت دي او درو رزي ثابت دي خلاف القياس چې کمشه ثابت چې تر خپل موريده پوري خاصي نو دا به تردري رزو پوري خاص <Sancti> و... ايو حاشيه وا مطلب يغه حاشيه وا حاشيه کي دارغه لوچ داخلاف القياس دي ده... د خياري شرط خلاف القياس دي په حديث کې راغله ده... دي نو لا بود من قبولې لا بود من اثبات دي چې په حديث کې راغله ده... نو ثابتول ضروری دي ضرور به موږ عمل پکو يو حاشيه کم دا شي چې خلاف القياس دي په حديث کې راغله دي نو چې په حديث کې راغله دي ضرور به موږ هم حاشیه دا په بیع په سبب شاباش ښه دغه دا پنځم دا نمبر حاشیه دا زمو په کتاب کې خيار او شرط جائز فل بيع د دې په سر چې کوم حاشیه دا اول خو تبشیل دا کړی دی چې دا, دا خيار او شرط مانع دي د ابتدا الحكمنا خيار رؤیت مانع ده د تمام الحكمنا او خيار العيب مانعد ده, ده لزوم الحكمنا ده دي فسروست فرمايلي كان عمله في منع الحكم دون السبب ده عمل بمنع ده حكم كده ده سبب كده من حقه الا يدخل في البيع زك بكار دا دي خيار الشرط في بيع كده سر رانش زك خلاف القياس ده ولي خلاف القياس ده لأنه لكونه في معنى القماري زکه دا په معنا کې قمار دی لکه لمما جاء به سنتو لیکن چکهله په حدیث کې راغله ده لم يكن بد من العمل به نخلاصې د عمل نور باندې نشته اوس مونږ په قیاس عمل وکړو که په خبره واحد مو وکړو مطلب ميدار چې د وابه نو اعتراض په مونږ غلط دي چې تاسو قیاس په خبره واحد مقدم کوئ او د اصول شاشي او د نور انوار خبرم غلطه ده چې د کم راوی روایت چې د قیاس نه خلافی او ددی ر... دکم دداسه راوی چې معروف فیل فقہ او اجتهاد او روایت د قیاس نه خلاف شنمو به عمل په قیاس کړه کلم عمل په قیاس کړه دا د عمل په چابانی کو په خبره واحد باندې کو دا خیره شرط د قیاس نه خلاف ده کنه ده د قیاس نه خلاف ده خو بیا مو ور باندې عمل کو زه کلم یکون بد من العملی به دا عمل نو ور باندې لا بودی د زه خبره واحد کراغلې نو خبر واحد که ضعيفه میکنه نه دا بده قياس نه مقدمي زمون ما زب ده په دي اجماع دا. او, دو او دا سليشه شو یو د نور خبره چي ده دا د امام صاحب د امام ابو يوسف صاحب د امام محمد خبره نه ده بلکه دا عيسى ابن عبان ته منصوب قول ده او اغته نسبت غلط ده حواله و اورا كشف الباري د ابو هريره رضي الله عنه د حالاتو او تشريقي كشف الباري وګره اول جلد کې دا ابو هريره په حالاتو کې وګوره البته فرمایلي دي چې د اصول شاشه او د نور انور غلط ده دا نه د امام صاحب قول ده نه د امام ابو یوسف نه د امام محمد بلکې دا عيسى ابن ابان ته منصوب قول ده وغته منسبت غلط ده یعنی دا د هیڅا قول نه ده اصلي کلی پوسل شاشه مزمن په زبان خبره واحد مقدم ده ولو کظعیف خبره واحد ولا يجوز اکثر منها او د درورزو نه زیاته د دریو رزونه زیاته خياري شرط نشته اند به حنيفيه د امام سي په مذهب او هو قول زو فروا او شافعي رحمهم او د امامي زو فرو د امامي شافعي رحمهم الله قولم ده چې د خياري شرط بدريو رزوي د دريو نه بزيات ني او قال صاحب فرماي يجوز خياري شرط انتهاء لري خياري شرط لس کالم جائز ده شل کالم جائز ده يجوز خياري شرط جائز ده اذا سميه مدته معلومه چې کلم معلومه مدته مسما کړې شوي ده دوی د پرم دلیل حدیث ده له حدیث ابن عمر لوجد حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما انه اجاز الخيار چې عبد الله عمر رضی الله عنهما اجازه تو ورکو خيار تا اله شهرين تر 200 پورې جواب ده چې د دې دوړو احاديث په مابین کې تعارض راغلی اغه حدیث مرفوع ده او دا حدیث موقوف ده مرفوع ته په موقوف ترجیحی نو اغه حدیث چدري ورزي په کراغلي اغي ته په دي بل اغه حدیث مشهور ده په نظر سره دي حدیث تنوغه مخيني حدیث ته په ترجيبي دویم دليل قياس ده فرماي ولي ان الخيار انما شرع للحاجه الى التروي خيار شرط چيده به شک مشروع شوي دي د پره د حاجت سوچ کولو د دي د پره خيار شرط مشتري ځان ته لغي چيده فکر وکي سوچو کی سوچ دف الغب نودي د پاار چې دوک دفې فرب دفقي وقد تمسل الحاج اووك حاجت پخيږي ال الاقثر زیاتي مدی ته فصوراره ک تأجلي في السماني نودا داسې شوه کنیټه پروپوکې لکه تا یو ګاډی خ درروپو د پاه د نیټل ګولی ده نو دا نیټک هرڅومره وږد پروانه لري نو د خارري شرت موده چې هم هرڅومره وږده شي پروانه لري ولا ببحنیفته د ما ب حنیف د پارهدل دا, دا, دا, دا چې ان شرتل خیاري. شرط الخيار اضافه د شرط خيار ته د قابلیت اضافه د مسبب نه دي ل قابلیت اضافه د سبب نه دي مسبب تا یعنی اغه خیار چې سبب ورته شرط دي د شرط د وجه نه خيار لګیدل نو شرط الخيار چې له يخالف مقتزل عقد د مقتزا د عقد نه خلاف دي د سغرا پاس نکته ورته کبرا لیکل دي او کله ما هو كذلك ف هو هر څوک چې مخالف د مختز د عقدنا اغه مفسد د پر د عقدي ندا خيار شرط مفسد د پر د عقد دي قياسن مختز د عقد لزوم دي او خيار شرط دا لزوم سر مخالف دي نو د مختز د عقد نه خلاف دي و انما جوزناه مون دي ته جائز ویل دي بخلاف القياسي د قياس نه مخالف جائز ویل دي بیمار وینا من الناس ديلی ورتصه شه ده شابه سیم ماروینا ماروینا عبارت د خبر واحد نه ورا پقياس عملو شو که پنس عملو شو پنس عمل نمنګ پنس نس کو پقياس عمل نکو د دې لپاره د هدايه ما تقریبا ډیر مثالونه راټول کړیو او دا غي باندې او بیان می اراده و چې جوړکم چې د و بیان د اعتراض د فشي چې احناف عقل او قياس په خبره واحد مقدم کوي نو واجد هدايه تقریبا د سلو نه زیات مثالونه جوړيږي چې مو خبره واحد مقدم کړه پقياس او قياس امر خير ده اول هدایک مسائل البیر د کوی مسائل ټول خلاف القياس پنا ثابت نو فیقط سر على المدته المذکورته فيه نو اختصار بکولې شپه اغه موده باندې چې اغه مذکوره ده په دې حدیث کې وان تفتی زیادت او زیادت منتفیده ده درو رزنام الا انه اذا اجاز في الثلاثه په دې خبر خو پښو ان شاء الله چې خيار شرط بدر رزمی او په دې تأجيل مور القياس کا و تأجيل في الثمن ځکه لګ مده د ډیرې مدی پشان نه ده په خیاری ش کې په لګ موده کې دوکن نه او په ډیره مده کې دوکه را ځي اوس به ته زمانه ګاډی بوزي او مود به د ل کاله په کې لګوري ل کاله به ګاډی ستا سره لس کاله په کې ګرې ګځې ل کاله بعد را ته وای چې د ګاډی م در واپس کوو نو دا دوکشوهکن شو نو دری ورځې تا ته اختیار در کول پ دا دری ورې د اختیباره او د امتحان دپار دي او د درې ورونه په زیاتو کې بیا دوک ده. او په تاجيل في ثمن کې دریو رزق ده دریو نزياتی ال قلیل او كثير کې د دوکي احتمال ني او دلته په كثير کې د دوکي احتمال ده لدی وجه نه دلته كثير قل قليل نه ده او په تاجيل في ثمن کې كثير قل قليل ده ال د دوکي احتمال نشته نو د روپو د پر نهټه کوهګدمي پروا نه لري خو د خيار شرط ته پره وګدانې نهټه ني خديجه پوری خو مسله ز دکره د دین ورسته په خارج کې ته متوجه غوره مسله دا د چی د خياره شرط موده د دریو ورځو نه زیاته ولا غولت سلوري ولا غولایي پینځه ولا غولایي د دینم زیاته ولا غول خپ په دې دریو ورځو کې زیادت ساقط کړو په دې دریو ورځو کې دنه دو یو ویل چې د بې مبيحه مي خوخه دا او يې په دریو ورځو کې ویل چې مبيحه مي خوخه نه دا په دې دریو ورځو کې مبيعه واپس کړه بایاته او يې په دریو ورځو کې ورتويلي چې بس مبيحه مي خوخه دا خياره شرط می ساقط کړو مطلب د دې پدري روزو کې دنه نن خياري شرط ساقيت کړو نو موده خو اگدل غولې ده خو به روزو کې د نن خياري شرط ساقيت کړو نو دا خياري شرط صحیح شو دا بيع صحيح و پدې خو اتفاق ده د خراسانيانو او د عراقیانو چې دا بيع صحيح و مثلا باندې پويګې کنا مودې اگدل غولې ده خو به روزو کې خياري شرط کړو نو دا بيع صحيح و د خراسانيانو او د عراقیانو اتفاق ده چې دا بيع صحیح شو خو په تخریج کې اختلاف ده د عراقیانو تخریج دے دا څه ده چې دا بيع اول کې منفاسده منعقد شوې و او رستہ صحیحه شوې فاسده بيع په صحیحي بدل شو پدې بيع کې اوګدم بدل غولې و نو ان عقد فاسدا فاسده منعقد شوی و به چې په دریو روزو کې خيار شرط ساقط کړو نو ان قلب صحيحن و صحیح شو دا د عراقینو دلیل ده او د خراسانیانو دلیل دا ده چې د دې بيع فساد موقوفو په اوله ورځ کې فساد نو دویمه کېم فساد نو دریمه کېم فساد نه ده د دې دریمه ورځي په اخیرنی جز کې چې د څلورمه ورځي اوللنی جز کېږي فساد په دې ټیم کې راځي فساد د څلورمه ورځي په اوللنی منټ کې راځي نو دل تفساد موقوف دی د چلورم اورزي تر اولني تر اولني دقیقې پوري او چې د چلورم اورزي اولني دقیقه په خياري شرط را نغله نو د خياري شرط صحیح شو فساد نو راغله فساد موقوفه کله راتلو د فساد د چلورم اورزي په اولني دقیقه کې راتلو او اوس چې د چلورم اورزي په اولني دقیقه کې خياري شرط ساقيت شوه دی نو فساد نه دی پدلیل پوی شو د عراقیانو پنی زه شبسی فساد راغله د به منعقد ش و او به چې په درې روزو کې دنه خياري شرط ختم کړو نو فن قلب صحیحن واپس صحیحو اول فاسیده و به صحیحو او د خراسانیانو پنی شبسی فساد فاسیدن د منعقد شوي نو دا کلفه فساد موقوف دي دا کلفه فاسید منعقده کیږي چکله د څلورمې ورځي اولنۍ دقیقه راشي او د څلورمې ورځي اولنۍ دقیقہ په دی خياره شرط نه درافلي نه فساد نه درافلي خو خدایلي دوی اوس ورته ګوره الا انه اذا جاز في الثلاثي مگر دومره د چکله پدري روز کی اجازه تور کړو جاز عند حنفته نو د امام سي په مذب د به اجازه شو خلافاً لزوفر خلاف ثابت دی امام زوفر رحمه الله لرا هو یقول امام زوفر رحمه الله فرمای انه ان عقد فاسدا دبای حیازل فاسدمون عقد شودا فلا ينقلب جائزا نبیا جائز کیgina نی امام زوفر سے فرمای چې کی خیاره شرطی پدری روزو کی ساقطم کړو دبای انا جائز کیږي ځکه د اول نه فاسد اول او د امام ابو حنیفه رحمه الله د پر دلیل داده چه انهو اسقط المفسد قبل تقررهی اسقط المفسد شابه سی قبل تقررهی دا دیسر ما نکتلا گوله دا عند العراقین دا دلیل د عراقیان و پنیز ده د عراقیان و پنیز ده امام سیبد پار دلیل داده چې اسقط المفسد دا غا مفسد جو ساکت کرو مفسد ساکت کرو قبل تقررهی مخد تقررنا فیعود جائزاً دا بَیع حرا وګرځي دا جایزه یعنی اوله فاسده منعقده شویوه او بیا صحیحه منعقده شوه اوله فاسده او بیا صحیحه شوه ولی زکه اسقطت المفسده د چا دوجنه چې دا بَیع فاسده شویوه هغه فاسده لری کړو پرېښو اوله دا بَیع فاسده منعقده شویوه او بیا فنقلب جایزا فنقلب صحیحا بیا صحیحه شوه اوله فاسده بیا صحیحه شوه ولی اسقط المفسد غدت شاده وجنه فاسده شوي وا اغه مفسد لری پرو قبل تقرره مخدرات لونا مفسده د سلورم اورزي اولاني دقيقه وا سيدا نو که ساکه تکړه مخدرات لونا فيعود جائزا نو واپس جائز شو کما یصاب با في المجلس د دا داسې مثال ده مخکې په دې څادرونو باندې دلته قیمت لیکل شوو لکه اوس د دوايو په بوتلونو ډاکټر چې درته دواې درکې نو الته ریټ ور باندې لیکلې کنه دا غیر ریټ مطابق درته درکې سل یا 1500 ور باندې لیکلې نو دا غیر ریټ مطابق درته یغه کم ریټ چې ور باندې لیکلې شوی یغه تر رقم نو ته د دواې درکړه د دواې بوتل په 200 ور چې څو په لیکلې شوی وي او سمن مجهول دي چې په دې څو لیکلې دي هر څو په نه پوي ګرته ار نو هر سړې خوب پدين کويږي چې پدي رټ څو لیکل دي نو سمن مجهول دي کنا دا بيع فاسده ده دا بيع بالرقم فاسده ده ته سمن نه دي معيين خالی خالد عمر در تويله چې پدي رقمي څو لیکلي وي امو کومره شوي دا سمن مجهول دي دا بيع فاسده ده خو کبي پام دي مجلس کې در تويله چې پدي سلي کلي سمن معيين کړ نو واپس صحيح اول فاسده و واپس صحيح و كما يذابا لکا چے بہ ابر في المجلس واعلمہو فل مجلس او پم دی مجلس کی دے اور بان خبر کی دادا چا دلیل شو شبسی دا عراقیانو اس دا خراسانیاں عند اهل خراسان ولان الفساد عند اهل خراسان دا, دا تسلو رمي ورزي دقيقة فساد پچلو دا چلو رمی اورزی اولنے دقیقه کی فساد بی اعتبار یوم الرابع پیا اعتبار دا چلو رمی اورزی راتلو فإذا أجازا نو دצלور میورزینه مخکی دا فساد موقوف و راغلی نه ده و اذا اجاز قبل ذالکا چې اس د دبی اجازه تور کړو دצלور میورز د اولنۍ دقیقې نه مخکی مخکی لم يتصل المفسد بالعقد نو اگر مفسد حق پوری متصل نشو نو چې متصل نشو نو دا فساد موقوف نو ختم شو و لهذا قيل لدي وجن ویلکیږي ان العقد دا عقد فاسریږي بمضوي جزء من اليوم الرابعي فتيردو ده اولني دقيقه د څلور ميو رازي مفصيد بيع با با بالتفاصيده وقيل حديث بيع عند العراقين لكله ده د عراقيو مذهب دي بيع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد عراقيان ويجد اول فاسده من منحق شويده ثم يرتفع الفساد بيد الفساد واپس ختم شويده بحسب الشرطي بسبب دي چې دوی شرط حذف کړو وهذا ذا قيل كده على الوجه الاولي دا ده اولني دليل سر لجي جي تشوله انه اسقط المفسده عند العراقين؟ وليو كن نذا قيل ده عمفه عند العراقين سر لجي وعبارات بني وهذا على الوجه الاولي ولا يشترع على انه الا ان ينقض الثمن الى ثلاثه ايام فلا بيع بينهما ذا خيار النقد ذا خيار القبول بل خیر المجلس بل خیر الشرط شو بل خیر النقد شو خیر النقد داده چې زستانه غاډه والم او درته وایمه کډری ورزو کیمیره په راوډه فبه ها کرامه نوډی غاډه درته واپس کوم نو نقد النقد کی بم د امام سی په مذهب دري ورزي او د امام محمد په مذهب مودینه ده معلومه لسکاله موده لګوي شي او د امام ابو یوسف څخه پنيزه دلته امام ابو یوسف د امام سره ده ګوره په خبر ازان کوي خيار شرط موده څومره ده د امام سي پنيزه دریو رازي ده امام محمد پنيز څومره ده موده نه ده معلومه امام ابو يوسف دلته د محمد سره ده په خيار النقد کې د امام په مزه موده دریو رازي ده دلته امام ابو يوسف د امام سي او د محمد پنيز موده نه ده معلومه نو محمد په خپل اصل ته لري چې د خيار شرط موده نه ده معلومه د خيار النقد موده نه ده معلومه او امام ابو حنیفه په خپل اصل ته لیدې چې د خياره شرط مودم دري ورزي ده د خياره نقد مودم دري ورزي ده او امام ابو یوسف سیب په خياره شرط کې د امام محمد سره ده په خياره نقد کې د امام ابو حنیفه سره ولا بيشترع على انه ان لم ينقضي ثمانه الى ثلاثه ايام كشرت مبيعه واخسته په دې شرط باندې چې الا لم ينقضي یعنی يعني الا يؤدي ثمانه په دې شرطه واخسته چې کچرته روپي ورنکړي إلى ثلاثة أيام تردري ورزو پوري فلا بيع بينا همانو ده دي دوارو فما بين كيبا بيع ني جازن ده بيع ده ده خير النقد باني ده بيع جائزه ده وإلى أربعة أيام نهو تردرور رزو لا يجوز عنده بحنفة وابي يوسف ده امام ابو حنفة وده امام ابو يوسف سيب مذب خير النقد ده دري نزياد نده جائز وقال محمد أو امام محمد رحمه الله فرمائل دي يجوز إلى أ تلور روز پوریم جایز دی او تلور روز نزیاتم جایز دی ف ان قدف الصلاسی اوس کچرته تلور روزی خيارې نقد لګول او یا 15 او بی پدی دریو کی اجازهت ورکرو اجازه فی قولهم جميعا د ټولو په اتفاق به داب بای اجازه ده وال اصل فيه قانون کلی پدی کی داده چې ان هاذا دا خيار نقد چدې فی معنا اشترات الخیاری دا په حکم د خیاری شرط کده دلیل ور تعداد چې خياره شرط ته ضرورت او نو خياره نو قطم ضرورت ته نو خياره نو قط کې نس نشتا خو په خياره شرط ور قیاس دي یذ الحاجه تمست ال الانفساخ زکه ضرورت پیښوې ده دی خبره ته چې دا بای عدی فسخ شي عند عدم النقد چې کلی پیسې ور نکړي تحرزا عن الممات ولاتی د پارا د ځان ساتلو د زندیدلو د روپونه فل فسخ تحرزا د پارا د دې چې ځان بچو د مماتلت فل فسخنا جلس کله بعد د بیع فسخ کیږي نو غینه دا چې په روزو کې فسخ شي خدای لسکاله بعد چې فسخ کیږي نو پدې کې بایع ته نقصان دي او چې په روزو کې فسخ شي نو پدې کې چاته نقصان ما معاملات یعنی تاخير درنگ کردن در فسخ فيكون ملحقا به نو دا خيار خيار نقد چې د ملحق د تر خيارې شرطه پوري وقد مر ابو حنیفه او امام سبتله ده على اصله بخبل اصل بانی فلم الحق کې ونفي زيادتي او نفي ده زيادت کي ملحق به چه شي عليه مقيس عليه خيار شرط ده عليه يعني خيار شرط درو رزي ون خيار نقچ مقيس ته دوم درو رزي وي ونفي زيادتي پ مقيس عليه کي نفي ده زيادت و نو پدي مقيس کي بم نفي ده زيادت ونفي زيادتي علي الثلاث وكذا محمد درنگ امام محمد پ خپل اصل ل في تجويز زيادتي اخوی په مقیس علیه کی زیادت جایز ون پدی مقیس کی بم زیادت جایزی او ابو یوسف او امام ابو یوسف صاحب چې د اخز فل اصلی په مقیس علیه کی کتللې بل اثری اثر د عبد عمر سے په اثر د عبد الله عمر سے په اثر کی دو میشت نیټه وکنه د خیری شرط و فی هاذا پدی خیار ونقد کتللې ده بال قیاسی پکی اس باندې او فی هاذه المساله پدی مساله چې خیار ونقد دی قیاس اخر بل قیاس مشتا وله ما له ظوفرو او د ته ماې زفر سې یلان کړی ده هغه قیاس دا دی چې ان بایدړون د هقد چې خیاو نقد پهې لګې دلی دی دا داس یو باید شوی ته اقالهتون فسی ده تون چې په کې شر کړی شوي د فسی اقاله لتعلقها تلققیها بشرتي ګوری صحح اقاله ده صحیح اقاله دي اقال ته چې شر په کنی لګېدللی لکه د ګاډی برګین والا په ما خر کړی صح اقاله دی ته چې ب شرته ور اقاله وکم او فسی د اقاله دی ته و چې په شر ور سره ایقاله وکم شرې ولګم چې ک پیسې می در نړې اقاله به کوو دا فسی د اقاله ده نه دا داسې دا یو بیا دا د خیرو نقد ب چې په دی کې فسی د اقاله شرکلی شوي ده. ل تحللو ته دا اقاله تر شرط پوری محلقه شو و اشتراتو صحیح منها او صحیح اقاله شر کول پهې مفسید ده دي. فاشتراط الفاسد اولى نو د فاسدي اقالی شرط کول خو په طریق اولى مفيد د عقد دي انه غخير النقد بالكل مننا وجل ما دلیل دا استحسان ما بينا دلیل د استحسان مخه مون ذکر کړو چې خيار النقد ته ضرورت دي نو خیارو خيار شرط ته چې څنګه ضرورت دي وخيار البيع يمنع خروج المبيع عن ملكه يوبله مساله زداکا مساله وزداده زداکا وشه کنه کتلب ام انشاء الله تا باندې دا کتاب ما خرڅ کړه او بایع ځان تدریورزي خياري شرط لګولي دي نو چې بایع تدریورزي ځان ته خياري شرط ولاګول تاسو خو ویلو چې خياري شرط معنی د حکم نه ده کنا حکم څه شه ملک کا بسي خياري شرط حکم ملک دي نو چې اوس بایع ځان تدریورزي خياري شرط لګول نو د مبيعه د د ملک نه نه ودتلي مبيعه د بایع د ملک نه نه ودتلي دایوه دا مسله دایوه دا مسله که مشتری ځان ته خياري شرط لګولې چې دا کتاب په تاباني ما خرڅ کړې کرده... ته وای چې ما ته بدري ورځي خياري شرط دي نو دا خياري شرط مشتری ځان ته بدري ورځي لګولې لیو... نه دلته د مبيعه د بائع د ملک نو وته او تا... اس پدي کې اختلاف ده دے... پدي خو اتفاق ده چې د بائع د ملک نو وته تا... او پدي کې اختلاف ده چې د مشتری په ملک کې داخله ده دا کنا نو د امام سي په مذب د مشتری په ملک کې نه دا داخله بلکې په مابين کې پاتې ده دا... او د صاحبین په مزب د مشتری په ملک کې داخله ده دا. زده دا شو دا مسله خيار شرط کبایع ته لګیدل نو په اتفاق دي چې د بایع د ملک نه مبيعه نه وتهلې او که خيار شرط مشتری ته لګیدل نو په اتفاق دي چې د بایع د ملک نه د مبيعه وتهلې دا خو په دې اختلاف دي چې د مشتری په ملک کې داخله ده دا کنه دا نو د امام سي په مزب د مشتری په ملک کې نه دا داخله دا. او د دا صاحبین په مزب خو د مشتری په ملک کې داخله ده دا. نو غوره فرمای وخیر البائع خيار الشرط د بائع چي ده المبيع ده منع كي خروج د مبيعي عن ملكه ده ملك د بائعنا تمام هذا السبب زكى د بيعي تمام والي چ راضي بالمرادوات بيع فص تماميږي چ کله پک ترادوي راشه زكى بيع چ توي مبادله المال بالمال بالترادوي نو چ بيع بتامشي او چ ترادوي نه راغلي بيع تام ده ولا تتم محل خيار او ترادي دا د خيار شرط سره تام نه ده نو چې د خيار شرط سره تام نه ده نو د بيع تام نه ده نو چې بيع تام نه ده لدی وجنا د بائع د ملک نه نه نو اوس پدی او څو تفریعات در ذکر کړي اوله تفریعه ده ولهاذا ينفذ عقده لدی وجنا چې د بائع د ملک نه نه ده بلکه د بایع په ملک کې د ما غلام خرڅ کړي ده او ځان ته مدري روزي خياره شرط لګولې ده نو په دې دري روزو کې دا زما د ملک نه دا وتهلې نو چنه دا وتهلې دا غلام آزادوي شم ځکه زخپل مملوک آزادوم زما د ملک نه دا وتهلې نو د بایع د ملک نه نه نو بایع آزادويش ولا يملك المشتري والتصرف فيه او مشتری په کې د تصرف مالک نه دي ځکه دا په پردي ملک کې تصرف ده. و ان قبضه باذن البائع اگر چې مشتري قبض کړي وي په اذن د بايي خو بیا هم په کې تصرف نشي کولای فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مده الخيار زمنه بالقيمه نو اوس خيار شرط بايع ته لګي دلته او مشتري د مبيع قبض کړه نو پر دې مملوکی قبض کړه اوس د مشتري په زولې دی کې هلاك شو نو چې هلاك شو سمن بنور کیه قیمت باور سمن کوم یودي چ هغه بایع او مشتری خپل کسر مقرر کړي سمن زر مقرر کړي دا سمن بنور کړي بلکې د مبيعي قیمت بور کړي ځکه پر دې مملوکی هلاک کړي وهلک فی یده فی مدته الخیار زمینه هوده به زمینی بل قیمتی په سبب د قیمت لأن دا سبب دا دا لانه البیع ينفسخ بالحلاک ځکه دا بیع فسخ شوه په سبب د هلاک د مبيعي لانه کان موقوفه ځکه دا بیع موقوفه وترچا پورې موقوفه وا ده تمام نقطه کلی علی اجازه البائع ترچا پوری موقوفه علی اجازه البائع البائع تخير الشرط لقیدلو مدابیع موقوفه وتر بائع اجازه البائع پوری او دلت اجازه نه ده شوی مدابیع باطل شوا او چه بیع باطل شوی الت دم بیع قیمت راضی ولا نفاذ بدون المحل او نشته ده نفاذ ده بیع بغیر ده مبیعین ازکه مبیع ده فبقي مقبوزا ندا بها مقبوزه پات شويده في فيده هي پزوليده د مشتري کي على سوم شرا يعني على قصد الشراء مقبوز على سوم الشراء ديته وي چته دکان تلاشو د زنانه د پاره کپڑے راوړي نو زنانه بازار ته نه بي اي بلکي زنانه ته وي چې زدر ته لس دري قسمه کپڑے راوړم دري قسمه اعلى وسطی اوردي دري قسمه درته کورته راوړم چې کمی دي خوخي شويده بو او چې کمی دی خو خینه شوی دا بو دکان ته واپس کو نو دو ته چې د دکان نه د کپڑی راوړی او کور نو دار اوړل علاقص د شره د علا سوم الشرع دا چې تاسو کور کې هلا کی فینته بو دکاندار ته قیمت ورکوي نو مقبوز علا سوم الشرع کی قیمتی نو دلته چې مشتری د مبیع ق بس دا او خيار الشرط بایع ته لګیدل دی نو دام دا شېلکه مقبوز علا سوم الشرع یعنی علا قصد الشرع نه جهلاک شو پدی کې به قیمتی و فيه بمقبوض على سومي شرقي قيمتين ودلته ولو هلك في يد البايع او كخير شرطم باعت لغيدلو او دمبيع هلاكم شو بظول يد البايع كي ان فسخ البيع ودلته بايع بخبل فسخ شو ولا شي على المشتري او بمشتري هيت نشتا يعني نورباني سمنشتا او نورباني قيمتشتا اعتباراً بالصحيح المطلق دا بقى صحيح بيع بني قياس كياغ لازم بيع كير شرط بكني لازم بیعه دا او پاغی کې مبیعه دا بایع سره حلاکہ شو نو د مشتری نه سمن او قیمت هر چا شو نو دلتم د مشتری نه هر چا شو و خیار المشتری او خیار شرط د مشتری چی دے لا یمنع خروج المبیعی عن ملک البائعی که خيار شرط مشترى تلګېدل او دا منع کوي خروج د مبيعي د ملک د بائع نه ما درته ویلو کنه چې خيار شرط مشترى تلګېدل نه پدې اتفاق دي چې د بائع د ملک نه د مبيعو وتل لئن البیع فی جانب الاخر زکه بیع پدې بل طرف کې چې خيار شرط ورته نه تلګېدل نو د دطب جانب کې د بياع لازمه ده خيار شرط مشتري تل کېدل نو د مشتري په جانب کې ده او د بياع په جانب کې د مل له په جانب کې د بياع لازمه ده وهذا د دي وجداده لان الخيار خيار شرط چې ان ما يمنع د منعقي خروج البدل عن ملك مل له الخيار نو خيار شرط دا معنا چې مل له د ملک نه بدل نه وځي ګور مل له الخيار ک بياعي ان مبيع بد د ملک نه مل له الخيار كمشتري انه دا سمن بدد د ملک نه نوځي واښوي کنا اوس له الخيار مشتري ده انه دا سمن د ملک نه نوځي واښوي نو مبيعه بائع د ملک نه وته لیوي لانه شرع زك د خيار خرچ ده مشروح شوی ده نظرنده پر د شفقه له مل له الخيار تا دا مل له الخيار د ملک نه بد بدل نه دلته چې له الخيار مشتري ده انه سمن بدد د ملک نه نه دون الاخر د دې بلد لپاره شفقت نشته مليس له الخيار د لپاره شفقت نشته نو د د ملک نه بد بدل وږي نو د بایع د ملک نه بد مبيع او وي الا ان المشتري لا يملك خو په اتفاق شو چې د مبيع د بایع د ملک نه وته خو مشتری پا دا د مشتري په ملک داخله د کنه دا د داخله نو د فرمای چې د امام سي په مذب نه د داخله لا يملكه عند حنفته مشتري مالک نه د امام سي په مزب وقال صاحبن فرمای یملکه مشتری مالک ده دا صاحبنو د پاره دلیل داد چې د مبیع د بایع د ملک نه وته او د مشتری په ملک کې داخله نشو نو دا خروج د یو ملک نشو خلا الی مالکن او د دې لپاره په شریعت کې نظر نشته په شریعت کې چې موږ څومره صورتونه ګورو الته چې د یو ملک نشي وځي په بل ملک کې داخليږي او دلته د ملک د بایعنه وتلی د په بل ملک نه دا داخله شوی و د دې لپاره مونږ په شریعت کې نذیر نه لیدل وای شوی حشی کی, کی ورته یو مثال پیش کړي ده چې ګورم تو ولید کعبه چې د کعبه لپاره غلام وقف کړي نو د دې متولی د ملک نه ووته او د بل چاپ ملک نه د دا داخله لیکن دا مثال وایي صحیح نه دی زکه زمو خبره په تجارت کې دا په تیجارت کې دا سیمثال ته ما تنشو پیش کوله چې دا یو ملک نه یوڅه وتلی ویو د بل په ملک کې نه داخل شوی و وقالا یملکه له لانه لما خرج عن ملک البائع زکه چې کله دا د ملک ته بائع نه وتلو فلو لم يدخل في ملک المشتري نکدا مشتري په ملک کې داخل نشي يكون زائلا دلته مبيع زائلش ولا ال مالكين ولا عهد لنا به في الشرع او د دې لپاره مثال مون سره په شریعت کې نشته ولئ ابي حنيفه او د امام صاحب د لپاره دلیل دادې چې ګوره دا د کده موشتری په ملک داخله کین او ستا سم مساله دکړه چې دا خيار شرط دمل له الخيار د ملک نه بدل نوب دا مانع ده د خروج د بدل نه د ملک تم له الخيار نه چا دا چې خيار شرط لګیدلې وي نو خياره شرط د دینه مانع ده چې د د ملک نه دي د بدل اوږي نو چې خياره شرط مشتري ته لګېدلې ده نو د خياره شرط د مشتري به مانعي ده څنګه به مانعي ده دینه به مانعي چې د د ملک نه سمن خارج شي نو سمن د د ملک نه نه دي خارج نو دا یو بدل د په ملک شتا اوس چې د مبي حمد د په ملک داخله شي نو دا اجتماع د بدلینو په یو ملک راغله او اجتماع د په یو ملک مونږ په شريت کې نه دلیدلې خوښ لجتم عالبدلان ولي ابي حنيفته انه لما لم يخرج السمن ويكل سمن نو وتلي مشترين فلو قلنا كترتم قد بان نقولك يدخل المبيع في ملكه چدا مبيع په ملک د دا مشترک داخله شو نو دا دا ملک دي لجتم في ملك رجل واحد نو دو بدله د يو سړي په ملک جمع شو چ سمنو مبيعا للمعاوزة دا د اعتراض کوي تعوان مدبره تا مدبر غلام غصب کړي دي نو چې مدبر غلام دي غصب کړي دي هغه استاد زلياده نه و تخته دي نو چې و تخته دي د ما ماتا تاوان راکوي نو تاوان زمان بای ماتا راکي زمان زما په ملک راغ او مدبرم زما د ملک نه وتل نه دي د مخصوص منه د ملک نه مدبرم نه دي وتل او تاوان هم اخیستو خو په یو ملک جمع شو نو د ورته جواب کوي حکما للمحاوزتی او حکم د معاوذی دا د مدبر مسله چي دا دا زمان د جنايت دي او زمو خبره په زمان د جنايت کې نه د زمو خبره په معاوذات او په تجارتو کې دا په تجاراتو کې دا چې نه دي شي وي چې د یو په ملک دواله بدل جمع شي سمن او مبيعه مشتری مشتري په ملک جمع شي یا د بايع په ملک جمع شي ولا اصل لهو في الشرع لان المحاوزه ځکه محاوزه چې دا یقتزي المساواته تقاضا د مساوات کوي مساوات په دې طریقه چې یو په ملک مبیعی د بل په ملک سمونی بل وجداد قوی وجداد چله ان الخیاره شریحا نظرن للمشتری خیاره شرط تدیده پر مفروشو ویده چې مشتری ته مشتری باندې شفقت وشي او چې ته وسو د مبیعه دغه په ملک داخله دا بده دغه سره ظلم وي بوره مشتری لاړو لاہور ته او په لاہور کې غلام واخستو په خیاره شرط مشتری ځان تدریو رزي خیاره شرط ولاګولو خیال شرط کې دا, دا مقصد ده د چکه پدی کې زمو فائدې نو وای خپلم او کپدی کې زمانو نقصان نه وای خپلم نو دا غلام به اوس د په ملک من داخلو ولیکو ولیکو داخلي کو نو امکان لري چې دا د خپلی زیرحیم محرمي په مطلب باندې پوښوي امکان لري چې دا غلام د مبيعه د څه شوی د دې مشتری زیرحیم محرمي خو زیرحیم محرم چې د په ملک داخل کې سمديستي په شو لا شفقت شو شو زلم شو او خياري شرط تديد بارو چي ده سره الخيار شرح نظرا للمشتري خیاره شرط تدیده پاره او چې پدی کې نظر د مشتری ته شفقت ته مشتری ته لیا تر ویه د پاره چې د سوچو کې فیق فعال المسلحه نه د پ مصلحت خپل بانی خبر ولو ثبت ملک کچر ته مشتری ته ملک ثابت کو ربما يعتق عليه کلا کلا کل بداسی وی چې د بدذ رحیم محرمه د مبیعه نو هغه په د آزاد من غیر اختیاریه بغیر د دا اختیار دادن به ان کان قریبه پدی طریقه بانی چې د بدذ رحیم محرمه فیفوت النظرو نو دڅه د پاره چې خیاری شرط لګي دې لو هغه مقصود پکی فوت شو بس